sebab yang baru bab ayat yang ke-40 yang ke-49 bab qulillahi taala sudah arab rafa' itu Rasulullah yang punya takhif itu bisa dilihat di bawah selengkapnya yaitu berbunyi dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu dari Adam alaihissalam dan menjadikan dari jiwa tersebut pasangannya istrinya supaya dia jadi tenang kepadanya tenang karena adanya ikatan mawaddah warahmah tenang karena adanya ikatan syahwah bainahuma antara suami dan isteri tersebut wa minha zawjaha sebagaimana so, disebutkan dalam riwayat diciptakan wanita itu dari tulang rusuk laki-laki yang paling atas yang paling bengkok ini keadaan keadaan mereka kalamma tafashaha kalamma tafashaha ketika dia sudah mencampurinya ini kinayah dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah na kitab yang mengajarkan kata kerama dalam ucapan sekalipun nah rahmat rahmat isinya adalah rahmat petunjuk obat bagi orang-orang yang beriman. Kalimat-kalimatnya tidak ada kalimat-kalimat yang, kalau kita katakan kotor, halus, halus. Nah, dalam maknanya, kalau kita baca, kalau kita lihat dalam ayat yang lain, kalimat khashiyah menutupi. Wallaili idah khusyia, wa shamsi wa dzuhahha wa na, wa. Walaili idza tala wa nahari idza jalla Walaili idza yaghshaa wa syamsi wa syamsi dan surutnya Nah kalimat-kalimat yang artinya dalam ayat tadi walaili idza yaghshaa kemudian dalam surat al syams tadi wasyamsi wa duhaaha wa qamari idza talaaha wa nahari idza jallaaha kalimatnya sama Kalau secara bahasa artinya sama. Tapi inilah, nah, akan katakan disebutkan oleh para ulama bahwa rasa malu sehingga membawa orang itu untuk beradab, bertutur kata yang baik, tidak seronoq, tidak jorok. Itu adalah amrun fitri. Adalah amrun fitri. Sesuatu yang mungkin nah, dianggap walaupun biasa mungkin dilakukan itu rasanya berat untuk mengucapkannya makanya dalam pelajaran nahwu pun nah sebetulnya ada yang istilahnya asmaul asmaul khamsah sebetulnya bukan khamsah sitah tapi karena yang satu ini tabu merasa malu orang yang punya pikiran punya akal punya kemur'ah itu malu untuk mengucapkannya sehingga tidak dimasukkan dalam asmaul husna. Jadi tidak ada lagi asmaus sitta. Asalnya sitta. Asalnya sitta. Nah. <tuh> Baik. Di dalam banyak ayat dalam mawal dalam ayat yang lain, Allah melarang nisa. Wakan abba Ila minalba. Ini kina ya. kita kina ini engkau tidak terang terangan tuntunan dari Al-Quran Dia menunjukkan juga bahawa untuk punya sifat malu itu adalah perkara yang fitrah, fitrah. Maka mulai ya malu kita untuk mengucapkan sesuatu yang itu tidak layak untuk diceritakan nah, di depan orang ramai misalnya. Apalagi disebutkan dalam Hadis dilarang sekali. Urusan di dalam kamar itu diceritakan kepada orang luar Itu kata Rasulullah SAW Seperti syaitan Laki-laki dan syaitan perempuan Bercampur dilihat orang banyak Ini tidak Tidak layak Alam matagashah Hamalat hamlan hafifan dia mengandung dengan kandungan yang ringan samarra bihi maka berlalulah berapa masa falamma asmalat ketika sudah mulai terasa berat kandungannya masuk mulai bulan-bulan ya hari-hari untuk melahirkan 9 bulan 10 hari atau 9 bulan sudah mulai berat 8 bulan sudah mulai berat Daa Allah Rob Bahu Keduanya pasangan tadi, pasangan tadi berdoa kepada Allah Rob mereka. La Ina Ta Na Ta Itna Shalihan Dan Aku Nenaminal sungguh kalau engkau berikan kepada kami shalih, anak yang baik, sempurna, tidak cacat, baik fiziknya baik nam lahir batinnya lanakunanna binasyakirin sungguh kami betul-betul menjadi orang yang bersyukur falam ma'aka huma salihan setelah Allah memberikan kepada keduanya anak yang baik ja'alalahu syurakaa ti madahuma lalu kedua pasangan tadi pasangan tadi suami istri tadi menjadikan untuk Allah syuraka sekutu Bima atahuma, terkait dengan apa yang Allah berikan kepada keduanya. Fatahalallahu annu yashrikuin. Maaf, suci Allah dari apa yang mereka perlu Beragam tafsir para ulama menerangkan tentang siapa domir yang ada disebutkan dalam ayat ini. Atahuma. Ada yang mengatakan yang dimaksud di sini adalah Adam dan Hawa. Ada yang mengatakan itu adalah manusia secara umum, bukan Adam dan Hawa. Dengan kisah, mereka sebutkan bahawa ketika ada sebagian berpegang dengan pendapat bahwa rumah di sini adalah Adam dan Hawa, ketika Hawa sudah mengandung, datanglah nah, iblis kepada mereka. Beberapa kali anak mereka yang lahir tidak ada yang jadi. Dia meninggal, meninggal mati. Iblis datang kepada mereka, meminta kalau kalian mau ingin anaknya selamat, beri nama Abdul Haris. Beri nama Abdul Haris. Dan dia telah menyebutkan Haris, Itu nama di antara nama-nama Syekh, ada yang juga mengatakan dalam apa namanya juga Azazi, nama Di sini kan jadi gelar, gelar ketika dia sebetulnya menjadi memasuk yang paling ablas, paling putus asa sudah untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah. Nah, kemudian keduanya pasangan tersebut memberikan nama anak itu Abdul Haris. Selamat anak itu lah ini yang dimaksud dengan ayat ini Tapi Bagian ulama menyebutkan bahawa Yang dimaksud dengan ayat ini Dalam surat Al-A'raf ini Dua ayat tersebut Dengan sebelumnya Itu adalah manusia yang musyrik secara umum Dalilnya apa? Dalilnya penutup ayat tersebut falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuwakaa fi ma atahuma fa allahu amma yusyrikuun kembali ke siapa ini umum Termasuk di dalamnya umat. Jadi makna ya, yang ini sebetulnya adalah orang-orang yang memang melakukan perbuatan seperti ini disebutkan dalam riwayat ini tapi bukan Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa beberapa bukti disebutkan oleh para ulama diantaranya tentang hadis syafaat hadis syafaat itu ketika kita manusia datang meminta syafaat kepada para nabiya pertama kali kita datang adalah kepada Adam Adam mengatakan minta udur tidak berani untuk meminta syafaat kenapa merasa telah berbuat satu kesalahan melanggar larangan kalau ini Termasuk dalam kesalahan tentu akan disebutkan oleh Hadis. Tidak ada satu Nabi pun yang mereka disebutkan dalam Al-Quran punya kesalahan. Mungkin ini bertawabat apa ampun. Pasti disebutkan di situ juga tawabatnya. Keterangan dia bertawabat. Nah, ini kalau ini terjadi tidak ada. Juga sisi lainnya. Jadi setiap Nabi yang mungkin di dalamnya disebutkan ada dia apa namanya kesalahan, yang pasti disebutkan oleh Allah bahawa mereka itu diterima taubatnya diampuni oleh Allah. Adam Allah kan menyebutkan dalam Surah Al-Araf di awal setelah menyiani melanggar yang dilarang oleh Allah dapatkan teguran, Allah Robbana alamna amfusna wa ilam taqdirlana wa tarhamna dan akunan dengar Hanya itu. Tidak ada yang lain Tidak ada yang, yang lain Kalau ini diaanggap pada perbuatan Adam dan Hawa Pasti ada disebutkan juga Taubatnya beliau berdua dari ini. Nah, itu diantaranya disebutkan oleh Sebagian ulama Kala Faleh bin Hazm setuju untuk mengharamkan setiap nama yang dibuat selain Allah. para ulama diharamkannya memberikan nama dengan bentuk takbid kepada selain Allah. Tidak boleh diberi nama Abdu Ahmad. Nah, tidak boleh diberi nama Abdu Hussein Abdu Selain nama-nama Allah Kaabdi Umar Seperti Abdu Umar Wa Abdul Kaabah Seperti Abdul Kaabah Wa ma'ashulah adalik Dan Yang semisal itu Hasha Abdul Muttalib Hasha Abdul Muttalib Kecuali Abdul Mutalib. Jika nah, kecuali kan ada bukti Abu, mungkin berdasarkan hadis, ketika di dalam peristiwa perang Hunain, kaum muslimin dalam keadaan mereka terkepung itu, sudah hampir kacau balau, diserang secara mendadak oleh pasukan Khawazin dalam keadaan seperti itu Rasulullah SAW justru bukan menghindar Dan itu menunjukkan keberanian beliau Kendaraan-kendaraan Viral Viral ini Di bawah kuda Tapi lebih besar sedikit dari keledai Dan tentu saja larinya tidak secepat Kuda Itu yang jadi tunggangan beliau Itu yang pertama Kemudian beliau justru menyongsong Nah. Pasukan tengah-tengah pasukan musuh dalam saat-saat jadi apa kan di saat pasukan kaum muslimin jadi sasaran tembak panah dan homa lemparan batu. Yang ketiga, menunjukkan keberanian beliau, beliau justru bersuara, berseru yang mestinya kan kalau seorang panglima itu kan dijaga. Panglima Perang itu dia dijaga, dikawal, tidak boleh menunjukkan tempat keberadaannya untuk mengatur. Ternyata tidak. Rasulullah SAW justru menunjukkan di mana dia. Pertama nah, juga di samping itu untuk itu sebagian menunjukkan keberanian beliau juga untuk mengalihkan perhatian, nah, mengalihkan perhatian supaya sahabat-sahabatnya, kaum Muslimin yang lain, bisa nah, itu juga menunjukkan rahmatnya beliau-beliau rela jadi jadi sasaran demi untuk menyelamatkan pasukan. Beliau mengatakan ana Muhammad Lakid. Ana Ibnu Abdul Muthalib. Ana Ibnu Abdul Ibnu Abdul Muthalib. Nah di sini kejadian kan perselisihan ada sebagian ulama seperti Ibn Hazm mengecualikan Abdul Muthalib. Ini pun disalahkan disalahkan oleh sebagian ulama bahawa maksud Rasulullah s.a.w. dengan penamaan ini penyebutan ini bukan memberi nama bukan memberi memberi nama nah seperti suruh disebutkan lakinn hadza la yufidu jawaz at-ta'bid bihi li'annahu hikayatun nah mushilun hikayatun nisbin mabah tapi itu bukan berafaedah pemberian nama dengan ta'bid nah Nah, karena itu adalah hikayat. Ini beliau menceritakan kembali, mengungkapkan kembali tentang bahwa beliau adalah putra Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu siapa yang beri nama penduduk Mekah. Penduduk Mekah yang memberi nama. Nah, di sini bukan ditakrir oleh Rasulullah, tapi memang sudah dikenal seperti itu. Nah, bukan takrir dari Rasul. Jadi membatik dar. Ini membuat pemberitaan Bukan persetujuan Nah ya Karena memang beliau larang Bahkan nama-nama sebagian sahabat Yang dulunya dinamakan Abdul Syams diganti oleh beliau Kemudian ada yang di Abdul Manak Diganti oleh beliau Jadi Abdul Rahman, Abdullah nah, Ya Nah, nah, ini yang jadi jadikan gangguan oleh sebagian penamaan. Nah, maksud bab bab ini antara tujuan bab ini adalah bahwa penamaan ini sebagaimana dalam tafsir yang kita ikuti tafsir dari sebagian mereka yang menganggap, taralah bukan, walaupun itu bukan Adam dan Hawa, tapi sebagian manusia, sebagian yang mereka yang anak Adam yang musyrik itu memang sebab ada yang memberikan nama kepada anak-anaknya apalagi di kalangan Syi'arof itu mereka menamakan putera-putera mereka ada Abdul Hussein, Abdul Hasan. Nah, ya. Itu sebagai bentuk namanya pemberian nama pengabungan. Nah, ini dalam yanibaq ini menerangkan kepada kita bahawa takbid al-asma' li khairillah Bagaimana dikatakan oleh Ibn Hazm. Itu diharamkan. Dan itu adalah perbuatan syirik. Nah. Syirik. Yunafi kamalat tauhid, Menafikan. Merusak. Kesempurnaan tauhid, Bukan. Merusak total tauhid, Tapi merusak kesempurnaan. Dan jadi orang yang melakukannya. Tunggihannya juga memang. Nah. Itu jatuh ke dalam Nah Kalau dia hanya menjerat tasniah Jatuh di dalam badan syirik Yang merusak nah, Kesempurnaan tolkitnya nah, Kalau memang maksudnya itu Ta'bid ini ta'alluh Bagaimana mungkin niat dari sebagian orang Mungkin di kalangan rakyat atau seperti itu Memang niatnya Untuk dia berta'alluh Kepada yang dia sandarkan Abdul Umar misalnya. Abdul Hussein misalnya. Kerana mereka menganggap bahawa. Imam-imam mereka itu punya kedudukan dan derajat yang mulia. Bahkan mengetahui perkara gaib. Nah. Maka. Perbuatan-perbuatan seperti itu. Dengan niat yang demikian Syirik Akbar. Syirik Akbar. Nah. Jadi kalau sekedar Penamaan dia jatuh dalam syirik asghar. Kalau niatnya memang ta'alluh, jatuh ke dalam syirik akbar. Qala wa anabi anbas fi ma'na al-ayah qala lamma adam hamalat. Nah, ketika Adam mencampuri Hawa, Hawa kemudian mengandung fa'ata huma iblis faqala inni sahibukuma alladhi akhrajakuma min al-jannah aku adalah teman kalian ini dulu pernah mengerjain kalian. Alladzi akhrajakum minal jannah yang telah mengeluarkan kalian menjadi sebab kalian dikeluarkan dari surga. Latuti'an ni latuti'an ni Nah. Latuti'an ni aw la aj'alanna lahu qarnai ibil. Nah. Kalian harus ikut Kalian harus patuh kepada saya. Kalau tidak, maka akan saya jadikan anak ini punya tanduk. Ayah kerjumin bat nikah, ayah sup tahu yang akan keluar dari perutmu dan akan merobek perutmu. Walafalana walafalana anjamannya. Saya akan lakukan, pasti akan saya kerjakan begitu. Yuhawi iblis menakut-nakuti Adam dan Hawa. Samaiahu Abdul Haris. Namai dia ar-samiyahu Abdul Haris. Namai dia Abdul Haris. Fa abaya an yuti'ahu. Mulanya keduanya menolak untuk mematuhi ajakan iblis. Fa kharaja Keluarlah anak itu dalam keadaan mati. Pemahaman. Fa athahuma. Fa qala mithla qaulihi fa abaya an yuti'ahu. Nah ujian hamil lagi didatangi lagi berkata seperti itu lagi dan tetap keduanya menolak untuk mematuhinya fakharajamaitan tsumma hamalat fa'atahum fazakaralahuma fa'adrakahuma hubbul walad disebutkan lagi sudah dua kali mati sudah berapa kali anakmu mati enggak kasihan enggak ingin punya anak akhirnya mereka di hingga pirasa sayang kepada anak ingin punya anak Wassamnyaahu Abdul Qaree. Lalu keduanya memberi nama anak itu Abdul Qaree. Padahal jika Kauwurutu Allah, jana lahuhu syurga di matahuma. Itulah yang dimaksud dalam firman Allah, jana lahuhu syurga. Supersukatul. Sukatul dalam halabah dan terkait dengan apa yang Allah berikan kepada mereka itu anak. Mereka namakan anak itu dengan Abdul Qaree. Mestinya lah Abdullah. Nah, rawah buat Nabi ini. Dia bilanglah Nabi, Fatim lahu bisana din sahihan qatada qala syuraka'u fi ta'atihi wa lam yakun fi ibadatihi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abi Hatim juga disebutkan dari Qatadah qalan syuraka' sekutu dalam hal ketaatan Maka mereka memperssekutukan Allah ini setan dengan Allah dalam hal apa ketaatan mereka taati perintah setan padahal diperintahkan untuk menjurhaki perintah perintah setan walam yakun fi ibadti bukan dalam hal beribadah kepada Kepadanya bukan mereka berdoa kepada setan bukan mereka berdoa kepada setan meminta istighafa tawakal tidak bukan itu yang menjadi nah perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut nah dari sini juga menjelaskan kepada kita sanad yang sahih daripada dan ini pengertian ibadah yang mestinya kita bahawa ibadah itu bukan hanya sekedar salat, puasa, bukan hanya sekedar doa. Nah, ittiha tasawakal haujja. Nah, isyana Itu adalah ibadah. Taat, nah, mahabbah, raja, itu adalah bagian-bagian dari jenis-jenis ibadah. Allah menyebutkan dalam firman-Nya, ya, ya bani Adam, Alam A'hadilaiqum ya bani Adam, Allah Ta'ala di Syaitan. Bukankah Allah tu buat perjanjian kepada kamu, wahai bani Adam, jangan kamu menyembah Syaitan. Bukan disuruh sujud, bukan dilarang? Nah, tidak ada artinya bukan bermakna apa, jangan sujud. Nah, jangan solat, jangan berdoa kepada Syaitan. Tapi lebih dari itu makna ibadah. Allah Ta'ala di Syaitan, jangan kamu taati dia. Jangan kamu ikuti langkah-langkahnya, jangan percayai janji-janjinya, jangan percayai bujukan-bujukan bujukannya. Nah, wa ma alladzi yu'minu bi syaitan illa Tidaklah mungkin dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipuan ini. Nah, innaman yaqin innaman yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia mengajak teman-temannya supaya mereka mau menjadi temannya di dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, nah itu makna ibadah itu bukan hanya Walahu bisana din sahihan jahid dari Mujahid fi qawlihi la in ataytana salihan qala asfaqa alla yakuna insana. Mereka khawatir kalau-kalau anak itu lahir tidak menjadi seperti manusia, cacat. Cacat. Wadakah makna huan al Hasan wa Said? Waghairi dimas dan disebutkan maknanya dari al Hasan dan Said bin Jubair. Said bin Jubair mengkhasir murid di antara muridmu Ibn Abbas dan semakna dengan dengan ini. Namun yang jelas yang disebutkan oleh dari tafsir ini tadi yang dari Ibn Abbas itu umum. Ya, yang rajih adalah bukan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa. Nah. Qal lam qawlan ba'm qaulillahi ta'ala falamma ataahuma salihan ja'ala lahu fi maa ataahuma. Ba'at maksud terjemah. Annaman anama annam an alaihim bil aulad. Siapa saja yang Allah beri nikmat berupa anak Laki ataupun perempuan. Wakamalillahul naimatabihin dan Allah sempurnakan nikmat itu dengan mereka di'an, yaitu dengan Allah jadikan c'alalhum sullehin fi abdanihin. Allah jadikan mereka sullehin fi abdanihin, sempurna tubuhnya, lengkap anggota badannya, sehat. Nah, normal lah kita katakan sebagai manusia. Watamamu dzalika an yuslahu fi dinihim. Lebih lengkap lagi dari itu adalah ketika agamanya pun juga, baik anak tersebut. Penurut. Nah, kepada Allah dan Rasulnya patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, betul-betul nikmat yang sempurna. Fa maka wajib atas mereka an yashkura Allah 'ala in'amih. Maka wajib atas mereka untuk mensyukuri Allah. Dengan semua rukun syukur yang telah kita ketahui atas nikmat yang Allah limpahkan tersebut. Waalaikumussalam dan supaya tidak memperhambakan anak-anak mereka itu kepada selain, selain Allah, jangan diberi nama Abdul Haris, Abdul Hussein, Abdul Hasan, Abdul Muhammad, Abdul Haris. Abu Ahmad, awyurifunni amaliqirillah atau menisbahkan nikmat itu kepada selain Allah. Berhasil perkasa lidahnya, kata bidannya canggih, dokternya canggih, peralatannya canggih. Wallahu akhrajakum min buntu nihumatiku. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu, ibu kita. Fa Itu semua adalah kekufuran terhadap nikmat. Munafiqin litauhid, menusak, menodai tauhid. Kima tauhid itu menjadi hilang sama sekali karena kesyirikannya atau terkotori dengan perbuatan-perbuatannya menyembahkan nikmat itu kepada selain Allah. Nah, wallahu a'lam. Fi masail. Fihi masail. Qala al-ula tahrimu kulli ismin mu'abbadin li Diharamkannya semua nama mu'abbad yang disebutkan sebagai ab kepada selain Allah. Abdul Ilnam, Abdul Husain di haramkan. kedua tafsir la tafsir ayat tersebut nah ini terjadi kan pada kebanyakan manusia karena Allah juga menyebutkan dalam ayat ayat yang lainnya bukanlah aktsarun nasila yasykurun walakin nakarhum la yasykurun banyak mayoritas manusia itu tidak bersyukur kepada Allah wa qalilun min dan sangat sedikit hamba-hamba-Ku yang pandai bersyukur yang mengerti bahawa nikmat itu adalah nikmat murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah lewat dalam pembahasan yang lalu untuk menampakkan kepada kita bahawa memang semua yang kita miliki, semua yang kita rasakan kemudahan, kemudahan baik dalam urusan agama juga dalam urusan dunia itu murni dari Allah, bukan karena keberhakan kita. Bukan karena Allah tahu kita itu memang pantas, tapi murni dari dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga bahwa syirik في مجرد تسميه lam tuksad syirik ini yang disebutkan di dalam ayat pembahasan bab ini itu dalam segi penamaan bukan dalam hakikatnya karena dia tidak nah, terkecuali kalau memang memang ada orang-orang yang memang memberikan nama seperti mungkin sebagian wallah alam Bapak semua yang mereka seperti itu dan ini jelas mereka menamakan anak-anak mereka Abdul Husain, Abdul Hasan. Nah, kalau memang niatnya ada sekedar penamaan, ini syirik asghar. Nah, kalau dia misalnya memang punya niat bahwa untuk ta'alluh kepada hal selain Allah, itu syirik asbar, kafir, keluar dari Islam. Musyrik. Syirkan asbar Kalau memang niatnya ta'alluh. Nah, jadi kan betul betul mewak Al Hasan dan Husain itulah. Sebagaimana seorang mengenamkan anaknya Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Ilah, Abdul Malik, nah Abdul Aziz, ya. menyandarkan umat menyandarkan bahwa memang putranya itulah hamba Allah, Allah yang menciptakannya. Kalau mereka punya semua niat seperti itu, disyirik kepada. Nah. Apakah dengan nama Abdul Umar? Nah, tapi di, ah, di sini juga terkait di sini juga pentingnya kita mengetahui asma Allah. Nah, nama-nama Allah yang di dalam bab yang ke lima puluh ini penting untuk kita paham sehingga mungkin menamakan anaknya tidak perlu tanya-tanya Ustaz lagi cari-cari tahu sudah mau dia memberikan nama anaknya Abdul Aziz, Abdul Qawi, Abdul Matin, Abdul Razaq, yeah. Sudah kawan Anugerah yang Allah berikan kepada seseorang Anak perempuan yang sempurna Itu termasuk dari Kenikmatan Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW Menjadi hijab Bagi orang tuanya dari neraka Ketika dia mendidik anak tersebut Nah Dibesarkannya, dididiknya menjadi Seorang yang Nah Nah, Tundur kepada Allah dan Rasulnya nya Nah, menyemerek menjadi hijab bagi kedua orang tua yang dari neraka. Nah, walaupun sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya walaisa dzakaru kal unsa walakunna yani laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Nah, ada hal-hal tapi ada hal-hal yang justru tidak mungkin bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Sama-sama mungkin membobokkan anaknya Menidurkan anaknya Nah, bayi sama-sama bayi Beda betul Antara seorang ummi, seorang wanita Dengan Laki-laki Walaupun itu adalah ya. nah. nah Ini karunia yang Allah berikan kepada Seorang berupa anak perempuan Itu jangan Apa namanya, jangan disiasiakan Itu adalah nikmat Nah nikmat itu adalah, nah, nikmat itu ada dua yang mengincar ni, yang, yang dua yang sisi yang, yang harus kita syukur, Untuk ya, ini yang kena ada ya, ni orang apa namanya supaya bertambah nikmat tersebut semakin ya, ini, apa namanya, jadikan apa dengan anugerah tersebut semakin dekat kepada Allah, semakin fokus untuk membina dan mendidik mereka. Nah, kedua lagi juga berbani, sambil juga berwaspada semdarimu musu-musu Allah dari kalangan sehatiul ins wal jin nah qala al-hamisah zikrul salaf al farqa baina syirk fi ta'ah wasyirk fil ibadah nah penyebutan salaf tentang perbedaan antara syirik dalam ketaatan dan syirik dalam hal ibadah walaupun dalam kondisi tertentu syirik usyru fa'anya bisa menyebabkan pelakunya terlempar keluar keluar islam Nah, seperti dalam bab yang lalu. Bab tentang perkataan, apa tentang kisah Adi bin Hatim itu. Ittahadu ahbarahum warobanahum arbaban min dunillah. Dalam hal apa mereka menjadikan rahib-rahib, pendeta-pendeta ulama-ulama itu sebagai rab? Dalam hal ketaatan. Dalam hal ketaatan. Nah, baik kita masuk ke bab berikutnya. Dan insyaallah mulai, mungkin membuat ini. Terusnya mungkin satu persatu kita ulas Nama-nama Allah yang sembilan puluh Sembilan Bismillah Qala Al-Khamis Al-Khamisud Yang ke lima puluh Qaulillahi ta'ala Firman Allah subhanahu wa ta'ala Walillahil asma wal husna Fadu'uhu biha وَدَرَ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ Nah tentang firman Allah bahwa kepunyaan Allah nama-nama yang paling indah, yang nama-nama yang terbaik hanya kebuniaan Allah jadi nama-nama Allah itu semuanya lah Al-Husnah tidak ada yang baik lagi dari nama-nama Allah bahkan disebutkan oleh para ulama lafad-lafadnya adalah lafad-lafad yang paling indah makna-maknanya yang paling baik terasa manis bagaimana orang itu bisa merasakannya bagaimana dia membaca Al-Quran apa yang dia dapatkan ketika dia membaca Al-Qur'an? Karena di al al Husna dalam Al-Qur'an banyak. Kalau dia mampu untuk menangkap dan merasakan manisnya, lezatnya Al-Qur'an, dia akan merasakan lezatnya nama-nama Allah. Manisnya dan indahnya nama-nama Allah tersebut. Nah, tentu hanya bisa dilakukan, dirasakan oleh orang-orang yang lahu qalbun. Orang-orang yang mereka itu punya hati. Ketika dia membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, nah, ya, ada hatinya hidup hatinya. Jazatul Ya'at Alehim Ayatuhuzdadatum Imanah. Jazatukirallahu Ajilat Pulubul. Bisa dia sampai tergetar hati, merinding, takut, tapi juga bukan justru ia lari, rindu kepada Allah ketika disebutkan nama nama Allah, itu. atau ketika dia menyebut. Nama-nama itu Entah itu dalam doa Ketika sujudnya Atau ketika dia membaca Ayat-ayat Allah Atau ketika dia dalam keadaan Merenung sendirian Teringat keadaan dirinya Dan teringat dengan nama-nama Allah itu Muncul tambah takutnya Kepada Allah Menetes air matanya nah, Ini mereka yang bisa merasakannya. Nama-nama Allah itu semuanya adalah alhusna. Baik ketika dia dalam keadaan bersendirian itu sudah menunjukkan puncak kebaikan yang paling indah lebih-lebih ketika juga bergandengan dengan nama-nama yang lain dan selalu serasi. Nah, seperti diterangkan oleh beliau dalam risalah beliau Qawaidul Hisan fi tafsiril Qur'an Nah Nama-nama Allah yang menutup Setiap ayat di dalam Al-Quran itu Selalu berkaitan dengan serasi Dengan bagian ayat Yang awal dengan muhut lima, Dengan pembukaannya Pangkalnya Nah Ada rahasia di situ yang luar biasa Kandungan kenapa Allah menutup Ayat 6 nah, Kalimat-kalimat ataupun misalnya berita tentang hukum nah. dengan dua dua namanya ini seringan kita, kita contohkan bagaimana Allah menutup ayat Sariqatu was sariq was sariqatu faqtu aydiyahuma jaza'an bima kasabana kalam minallah wallahu 'aziz wallahu hakim wallahu 'aziz hakim Allahu 'azizun hakim okay. Kenapa tidak? Al-Qurro Rahim. Kenapa tidak? Nah, Latiful Kabir. Sampai seorang badui, ketika ada imamnya atau orang yang membaca salah, dia menyebutkan Wasalik Wasalikatufatou AidiyahumajazaanbimakasabnakalanminAllah. Wallahu Furrahim. Itu bukan kalimah. Itu bukan kalimah. Kata orang babi tadi. Ini kalamullah. Si Kharik tadi bantah. Perasaan orang, orang siapa ini? Tidak dianggap. Itu bukan kalamullah. Kalau Allah itu kalamullah. Kalau Allah maaf mengampung, tidak mungkin Allah potong tangannya. Bagikan sederhana. Fitrah. Kalau Allah maaf dia, tidak mungkin Allah potong tangannya. Nah, tapi ayat itu kemudian diulang lagi. Itu nanti itu dijelaskannya setelah si Qari membaca ngambil lagi musaf begiannya. Iya salah. Kemudian dia membaca: "Saharul Qasarul Fatuhul Taun Aidiyahum Majzaan Dimakasa Bana Kala ka Minallah Wallahu Anzizanakib". Itu kalam Allah. Kata si wadui tadi Itu kalam Allah. Karena kalau nah, kalau dia mau pengampun dan lagi maghirnya, tidak akan dia potong tangannya. Tidak akan dipotong potong. Tidak akan dipotong Nah itu di antaranya dan dunia di dalam ayat-ayat yang lainnya. Ya. Di dalam surat misalnya Al-Quran Al-Quran. Wal ladzina la ya'uduna ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati haramallahu illa bil haqqi wa la yazuna. ومن يفعل ذلك يلقى seperti ini juga disebutkan di dalam surat Ansa misalnya nah wal ladiyani wal ladani ya tiyani ya tiyanha minkum fa ru huma kana tawwaban tawwab arrahim selalu bertobat nah bersesuaian nah dua nama ini selalu mengandung Pengertian yang lebih Dari ketika mereka di, Ketika nama-nama itu disebutkan Bersendirian Ini apa namanya ini, apa, Kenapa nama-nama Allah itu dikatakan Al-Fusnah al juga Fadu'ahu biha Berdo'alah Serulah Panggillah Allah Dengan nama-nama tersebut Sebut-sebut dalam doa Nama-nama itu Apakah doa ibadah Ataupun doa masalah. Doa ibadah misalnya apa hajatnya? Hajat kita keinginan kita, minta sesuai dengan apa yang menjadi nama Allah. Ya Tawwab, Subhanallah. Ya Ghafur Tafirli. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Irhani. Ya Raza, Ruzubni. Sesuai. Jangan apa yang jadi masalah kita permintaan permintaan kita. Adapun doa ibadah menghadirkan makna-makna dari nama-nama tersebut sifat-sifat yang ditunjukkannya di dalam hati. Nah, misalnya Allah itu alah ala, nama Allah al alim hadirkan sifatnya bahawa Dia adalah nama Maha Mengetahui Zul Ilmil Watan. Ya Allah mukainat al-A'yun, wmatu fi sulur. La ya'zu bantu misqal dzarf antistarat s- wala fi al-ar. Tidak ada satupun yang lalas dari pengetahuan Allah, baik di langit maupun yang di bumi. Dia mengetahui semua niat-niat kita, dia mengetahui keberadaan keberadaan kita, keinginan keinginan kita. Ini maknanya doa ibadah kis al-dhabi. Kiaskan kepada nama-nama yang lain seperti itu. Sehingga pak, ketika dia tahu Allah itu al Alim, dia akan menahan tangannya untuk tidak mengambil yang bukan haknya, untuk melakukan apa yang tidak disukai oleh oh, Allah. Ya. Wadu aladdinayyukiduna fi asmahi dan tinggalkan orang-orang yang melakukan ilhat dalam nama-namanya. Wallahu a'lam. So ini dulu mungkin, InsyaAllah, Allah. Kita juga belum siap kumpulkan. Kita kita akan mulai insya Allah, pada pertemuan yang akan datang. Satu persatu kita akan mulai Membahas Nama-nama Allah yang paling pertama Yang paling agung nama diantara nama-nama itu Dalam lafzul jalala jala la Apa yang terkandung Di dalam nama tersebut nah, Ibadah seperti apa yang kita lakukan Dengan nama tersebut Nasallallahu alayhi wa sifat na'lima Ya sebuah huayarbah